Lördag den 15 februari 2020. En 25-årig man lossar sakta in en lastbil på ett lager i Upplandsbro, norr om Stockholm. Från lastbilen packas 388 kilo cannabis om och placeras i flyttkartonger, påsar och väskan. Narkotikerna har körts från San Pedro i södra Spanien genom hela Europa och upp till Upplandsbro. Men vad 25-åringen inte vet det är att transporten bevakats av tull och polis under hela färden. Det är en infiltratör från polisen som under täckmantel ordnat transporten. Och när den är framme slår polisen till både mot 25-åringen som tar emot den och två män i Portugal. Nu har domen mot organisatörerna i Portugal kommit. Men infiltrationen väcker också kritik. Hade smugglingen verkligen blivit av utan polisens inblandning? Det är ett så kallat lockpris som polisen har använt sig av. Hade de inte gjort det så hade han aldrig försatt sig i den här situationen. Du lyssnar på Petre Krim, idag om narkotikasmugglingen från Spanien och polisinfiltratören i operation Kosta. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Alnén. Det finns ju vissa brott som för polisen är min sagt en utmaning att komma åt. Om man till exempel ser på mord med skjutvapen där offren ofta är unga män så är det ju tyvärr majoriteten av dem som skett senaste åren de har förblivit ouppklarade. Ja, en typ av brott som ofta hör ihop med den typen av skjutningar det är ju narkotikabrottslighet. Vi har ju pratat om det här i ganska många avsnitt. Och varken tillverkare eller distributörer, de här lite högre upp i kedjan, eller bäcknare eller säljare på gatan, de är inte speciellt intresserade av att polisen ska få ha koll på dem. Om vi säger så. Och det fall som vi ska ta upp idag, det handlar just om smuggling av cannabis. Det har skett från Spanien till Sverige och är ju något som polisen känner till och där tull och polis ibland lyckas göra tillslag. Men det är ju väldigt mycket som sker i det dolda. Ingen har intresse av att det uppdagas. Nej, vi har ju pratat om en del intressanta typer av smuggling i det här programmet. Det har varit eh, papper impregnerade med kokain och lite allt möjligt. I operation Kosta, som det här fallet kallas, där har man använt sig av en svensk polis som har jobbat undercover och utgivit sig för att vara en skum kan man väl säga. En kille som har sagt att han kan frakta lite vad som helst i Europa. Det här att infiltrera, det är ju en väldigt speciell arbetsmetod. Man har också i kosta tagit hjälp av en tysk tulltjänsteman som fått agera narkotikakurir. Och hela operationen har faktiskt pågått under hela tre år innan det väl blir en transport. Dagens Nyheter var ju i oktober förra året först med att avslöja att polisen hade använt sig av en infiltratör i det här fallet och nu i dagarna har den andra domen i det här fallet meddelats och det finns såklart olika åsikter om den åklagarna och, och polisen de tycker ju att de har liksom fått facit att de har fått rätt i att de har hållit sig inom gränserna för vad som kallas för bevisprovokation. Ja, och det är ju att man har sett till att få fram bevisning gällande ett brott. Inte att man har uppmuntrat eller fått en person att begå brott- utan bara fokus på bevisning. Men advokaterna de tycker snarare att det här handlar om så kallad brottsprovokation. Alltså föreställ dig ett kopsavsnitt där sitter en snut- och säljer 10 kilo kokain till en, till en brottsling- och sen så kommer de in och radar honom och tar honom, liksom. Och det får man ju då inte göra. Brottsprovokation får man inte göra- –och då anser ju advokaterna att det är det som har skett i det här fallet. För vi tar tala från början? Där polisen får upp ögonen för en person– –som misstänks vara organisatör av transporter av narkotika till Sverige. Hela den här historien den börjar egentligen för fyra år sedan, –och fokus kommer att vara på iberiska halvön. Det är alltså Spanien och Portugal. Och i Spanien för allt så är det mycket narkotika– –både cannabis och kokain som kommer till Sverige– Via Spanien. Vi har varit inne och pratat om det här förut med smuggelruttorna därifrån. Det finns ju mycket etablerade smuggelrutter till spanska solkusten både från Marocko och även från Sydamerika. Och sen därifrån när man väl är inne i EU så, så distribueras det ut till resten av Europa. Och det finns ju väldigt mycket svenskar nere på solkusten som vi vet om. Väldigt mycket svenska pensionärer och, och glassiga kändisar. Men det finns ju en hel del andra personer också. Ja, det handlar om svenska kriminella nätverk som har antingen egna personer som ingår i nätverket som är posterade där nere för att ha kontakter kring distributionen av narkotika eller kontakter som man tar hjälp av för att få till köp och transporter. Det har funnits ett antal fall genom åren där det smugglas lite allt möjligt från Europa eller där polisen i vart fall misstänker att narkotiken man kanske tar i Sverige den har kommit ifrån. Exempelvis Spanien. Mm. Och det är ju svårt för polisen att komma åt det Det är ju rätt proffsiga organisationer liksom. Så att spåra transporter och försöka komma åt kommunikationen och framförallt komma åt narkotika är en utmaning. Så därför i februari 2017 så startade SSI, det står för sektionen för särskilda insatser inom polisen, en infiltrationsoperation. Planen från början det var rent informationssyfte att ta reda på så mycket som möjligt om ett nätverk med svenskar som man misstänkte för att smuggla stora mängder narkotika från Sydeuropa och upp till Sverige. Och som med allt som berör infiltration så är det väldigt mycket hysch, hysch kring detta. Men vi fick prata med Kristen Nilsson som är chef för polisens utredningsenhet på NOA. NOA står för Nationella operativa avdelningen. Har ni inte velat prata jättemycket om det här tidigare? Ja, det här är enligt starta via underrättelseinformation. Underrättelsedelen har då sett att det har pågått narkotikasmugglingar i olika nätverk. Och därför kom de med ett uppdrag att... –att titta på just det här nätverket. Så, så inledningsvis startade det för vår del– Ja, ni hör eh, Christer, ni som säger inte jättemycket detaljer nu heller. Det kan man ju ha lite förståelse för. Det är ju hemlig verksamhet, infiltration, spaning. Man fattar att de eh, håller eh, korten nära kroppen, om man säger så. Eh, men han kunde ju åtminstone berätta att, att spaningen kommer ju inte från, från ingenstans. Det finns ju en anledning till att de börjar kolla på de här personerna. Ja, jag vill inte gå in i detalj hur man fått tag på den men Det fanns information om att han eh... Låg bakom ett antal sådana här transporter, det kan säga. Han, i det här fallet är en svensk man, han under många år bott i Portugal och beskrivits i ett av polisens PM som en spindel i nätet. Själv beskriver han sig som en fixare, så det gör vi med. Den man tar kontakt med när man till exempel flyttar till Portugal. Man måste orientera sig genom den snåriga portugisiska byråkratin svenska folk som vill flytta hit de behöver ju nif, de behöver ju dokument, de behöver sådana grejer eller hur? det här är fixarens son vi har valt att kalla honom för Jack och jag fick prata med honom innan domen föll mot hans pappa de behöver inskriva, skriva in sig här i Portugal och, ja, och då, då, då så gjorde min farsare det var det han höll på liksom han kan gå vart som helst ensam och alla kommer nog känna honom för han är alltid en glad jävel han... han sitter och gapar och skriker och skrattar högt. Och han är en glad människa. Han är en jävligt glad människa. Han, gillar inte ha, han, gillar inga, han hatar bråk. Han hatar konflikter. Och han är inte glad människa. Men det är ju rätt uppenbart att polis och åklagare har en annan bild av fixaren. Han är ju en person med, med många olika upplägg och, och sysselsättningar. Det här är kammar och klagare Sara Nilsson. Det är ju inte bara olagliga sysselsättningar som han, han håller på med utan det, det är olika saker. Men påstår jag då bland annat har det ju varit narkotikabrottslighet. Enligt ett PM i polisutredningen så har mannen ett stort kriminellt kontaktnät. Och Han blev därför den initiala målpersonen för SSI, den här sektionen inom polisen. Mm. Och nu kliver ju kanske den viktigaste pjäsen in i den här historien. Det är en polis som kallas för Ivan och han får i uppdrag att närma sig den här fixaren och nätverket som möjliggör narkotikatransporter. Och hans uppdrag blir, som vi sa tidigare, från början att ta reda på så mycket information som möjligt. Och han tar kontakt med fixaren, skickar ett mejl. Säger sig vara i transportbranschen, öppen för möjligheter, att han söker lokaler i Portugal och har ett öppet sinne för de flesta affärer. Och det här mejlet skickas i mitten av februari, nu är vi på 2017 alltså, så det är rätt länge sedan. Och Ivan och fixaren de träffar fysiskt en månad senare i mars samma år. Och redan vid första mötet så pratade fixaren om choklad, alltså hasch, som han involverade i smuggling från Marocko till Europa. Och alla de här mötena mellan fixaren och Ivan, de får vi beskriva i olika PM som sen finns med i förundersökningsprotokollet. Och i PM:et om det här första mötet så står det att fixaren är rätt rakt på sak, att han verkar bli intresserad av Ivans förmodade foto i transportbranschen. Så ses de i Igen i april 2017. Och redan här så frågar ju fixaren Ivan om man kan hjälpa till med att smuggla omkring 400 kilo cannabis. Men Ivan säger nej. Och det är ju dels för att det här under den här perioden är fortfarande en underrättelseoperation. Alltså de ska bara samla in information. Och dels för att det också skulle bli svårt att hinna sätta upp en operation och kontrollera leveransen. Men tidigare sa har de pratat i vanlig telefon om man säger. Men efter det här mötet i april 2017 då byter de kommunikationsmedel till appen Wicker. Det här är en krypterad app, säker kommunikation och det är för att de inte ska kunna bli avlyssnade enligt fixaren. De pratar också under den här perioden om andra saker som är lite, lite skumma affärer. Det handlar om ekonomisk brottslighet och sådär. Eh, och Ivan Aby och allt det här. Men för polisen så är det nu ganska tydligt att det är dags att koppla in åklagare. Det fanns misstankar om en omfattande narkotikahantering där det var smuggling som huvudsaken utgick från Spanien. Det framkom också att det var en person som bedömdes vara misstänkt i ärendet. Det här är åklagare Sara Nilsson igen och det är en kollega till henne på Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet Rio som först får ärendet på sitt bord och som fattar beslut om att inleda en förundersökning. Det sker då i maj 2017 och så småningom är det Sara Nilsson som tar över den här förundersökningen. Målsättningen har varit att kunna lagföra personer som är högre upp i hierarkierna och som organiserar de här smugglingarna till Sverige. De gränser som har satts är ju att Ivan får aldrig provocera någon att begå ett brott som den annars inte hade begått. Polisinfiltratören Ivan och fixaren de träffas i alla fall flera gånger och hösten 2017 då diskuteras möjligheten om att transportera kokain via fixarens kolumbianska kontakter. Nu har ju åklagaren kopplats in. Kan du beskriva planen vid den här tidpunkten? Målet är att komma närmare nyckelpersonerna i Spanien. Alltså småningom tacka ja till ett uppdrag om att transportera narkotika och genomföra en så kallad kontrollerad leverans. Men det här visar sig ta tid. Det här börjar ju 2017 men först sommaren 2019 då infiltrationen då alltså pågått i drygt två år. Då kopplas polisinfiltratören Ivan ihop med en man som vi valt att kalla organisatören Den yngre personen har ju bott i Spanien och sedan i Portugal under den senare tiden i ärnet, Han flyttade dit under hösten 2019. Åklagare Sara Nilsson beskriver den här nya personen, organisatören, en 40-årig man som infiltratören Ivan kommer i kontakt med. Han har själv uppgett sig att ha haft vissa inkomster från någon slags verksamhet. Men det är ju ingenting som vi, vi har sett spår av. –i form av deklarationer till exempel eller något sådant. Min uppfattning är att han mer har haft rollen som en, en huvudman– –och varit styrande i den här narkotikahanteringen som sedan ledde till beslaget. Under hösten 2019 så intensifieras ju de här samtalen om en eventuell transport– –och det ledde fram till ett sista möte i januari 2020– då har det alltså nästan gått tre år sedan operationen startade. Och på det mötet så är fixaren, organisatören och Ivan med. Och det är här som det enligt Ivan ska ha kommit överens om att Ivan ska fixa transporten av flera hundra kilo cannabis från Spanien till Sverige. Exakta mängder och platser, allt det där, det skulle de liksom återkomma till när det närmar sig. Men planen är att det ska ske februari 2020. Och när mötet är klart... Då kan jag tänka mig hur svensk polis bara kastar sig över telefonerna till sina europeiska kollegor. För nu ska de då starta processen att få fram en kontrollerad leverans? Den här polisinfiltratören Ivan, han har ju utgett sig för att utgå från Sofia i Bulgarien. Och att han har tillgång till bulgariska förare. Det här är ju fixaren inte hundra bekväm att använda sig av bulgariska förare. Han tror att det kan väcka misstankar. Så Ivan, han fixar då en förare med en annan nationalitet. Och i praktiken så är det här en tysk tulltjänsteman som också då blir en slags... Informatör eller undercover polis. Så det är alltså svensk polis som ser till att fixa fram en tysk lastbilschaufför från tyska tullen och sen organiserar så att man kan köra den här laddningen med cannabis hela vägen från södra Spanien till Sverige utan att åka fast i någon tullövergång. Och planen det är att smuggla drogerna i en sändning med lastpallar som ska gå från södra Spanien till Sundsvall. Om vi ska gå igenom den här transporten lite snabbt, för det är en rätt, en rätt spännande väg mellan Spanien och, och Stockholm här. Så den 11 februari, då har organisatörens killar preppat de här lastpallarna då och gjort det i ordning hela lasten. Det hämtas upp av den tyska lastbilschauffören. Och sen så kör de upp mot franska gränsen, stannar på spanska sidan först. Sen åker de upp till Paris, sen via Belgien och sen Belgien till Tyskland. Och sen från Tyskland via Danmark till Sverige. Och då har alltså varit i kontakt med polisen i samtliga de här länderna. Så att i Spanien så är det Guardia Civil som, som håller koll på lastbilen. Hela tiden. Och så lämnar de över när den kommer över till den franska sidan. Så har fransk polis koll på den. Och även så tullen i varje land vet om att den här kommer. Så det är ju den absolut smidigaste smuggloperationen någonsin. Och en av de mest välbevakade narkotikatransporterna skulle jag också gissa, som har gått från Spanien upp hela vägen till Sverige. Ja, de har ju till och med haft span på natt. Det, det sitter ju liksom poliser utanför den här lastbilen när han sitter och sover utanför på någon parkeringsplats utanför Paris och spanar på det hela natten lång. och det här handlar ju dels om att det är en så kallad då kontrollerad leverans de här nästan 400 kilo cannabisen det kan ju inte komma på avvägar när det, är, när det handlar om en infiltrationshistoria från svensk polis, sen finns det ju också en risk när man kör den här typen av leveranser. Det kan finnas andra kriminella som vill komma åt narkotikan. Det är ju rätt mycket pengar vi snackar om här. Så 11 februari då lämnar den här lastbilen södra Spanien. Den 14 februari så kommer lasten in till Sverige. Man sover en natt utanför Gränna. Sen kör man mot Stockholm. Och den 15 februari, det är ju då allting på något sätt händer samtidigt. Ja, för Ivan han har fått då instruktioner och hämta upp ersättningen för den här transporten. Det är drygt en halv miljon eh, kronor. Eh. Den har han fått instruktioner att hämta i en butik inne i Uppsala. Han går in i butiken och det här fångas ju då på butikens övervakningsfilm. Visar upp vad man har kommit överens om. En bild på en bulgarisk sedel för butiksinnehavaren. Och den mannen, han går till bakre delarna av butiken och hämtar en godispåse. Och i den här prastliga godispåsen, då ligger alltså drygt... En halv miljon kronor i kontanter. Och vi ska återkomma till den här mannen i butiken med godispåsen. Och samma dag som Ivans kontakter hämtar upp pengarna i Uppsala så kommer ju den här lastbilen till Stockholm. rätt sagt till en biltema i Upplandsbro. Och där möts den upp av en 25-årig man som sedan lotsar lastbilen vidare till platsen där de ska lasta av och från svensk polis så har ju planen varit att dels ta de som organiserar och fixar och trixar med smugglingen i Spanien. De här två svenskarna där nere, fixaren och organisatören. Sen vill man ju också följa den här transporten så långt det är möjligt för att faktiskt få tag på den faktiska beställaren. Den här killen som möter upp lastbilen med biltema, det är ju liksom inte slutpunkten för den här leveransen utan det finns ju såklart någon eller några andra som har gjort själva beställningen. Men när man börjar dela upp leveransen och lite läggs i ett lager, lite läggs inom bil, ja, då får man lite kalla fötter sig för att gripa honom. Polisen har ju både helikopter i luften, man har flera patruller och civila som följer den här transporten och man vågar helt enkelt inte vänta längre utan man slår till och griper den här 25-årige mottagaren i Upplandsbro. Så det blir tyst från mottagaren och samtidigt har ju Ivan och organisatören ganska intensiv kontakt där under kvällen. Först så, så gratulerar de ju varandra till ett välutfört arbete, glada och pratar om framtida jobb de ska göra och sådär. Men sen blir det ju mer och mer nervöst och organisatören hör av sig till Ivan och ber honom prata med chauffören för han blir ju misstänksam när den här 25-åringen då inte svarar. Och efter att den här 25-åriga mottagaren gripits då ser man också till att slå till så fort som möjligt i Portugal och ta hjälp av portugisisk polis som griper organisatören och fixar den. Och sen efter träningen så håller på att gå hem. Så, så ringer hon eh, pappas flygvän och säger... Eh... Det här är fixaren son Jack igen. Han minns att han var på väg hem från en fotbollsträning när han får ett samtal. Din pappa, Din pappa, din pappa bo, och min pappa vad? Han, han, han griper henne och okej. Men de gripen. Polisen tog honom. vad bara, varför det? Jag vet inte. De bara tog, kom in här i, i lägenhet och bara fräckte ner allting och tog din pappa och drog därifrån. ja. De tog allt som, som var med, med som var pengar. De tog, de tog pengar, de tog hans klocka, de tog hans bil. De tog allt som, som, som innehåller pengar. Du pratade ju med Sara Nilsson, åklagaren. Och hur såg den här planen för att liksom få fast så många som möjligt egentligen ut? Ja men planen var att följa leveransen till den egentliga beställaren. Där trodde man att det kanske var ett eller flera kriminella nätverk. Den här 25-åriga mottagaren, han, hans existens kände man egentligen inte riktigt till innan det här. Ja målsättningen var ju egentligen att vänta ut. Något annat kan jag inte säga utan målsättningen var ju att, att den här yngre mannen som då får hantera all den här narkotikan att man inte bara skulle komma åt honom utan också de som hade gett honom i uppdrag att göra det här. Nej det känns ju rätt orimligt att man infiltrerar en verksamhet i tre år för att sätta dit en 25-årig kille i Sverige. Men som sagt när han väl börjar dela upp den här narkotikan då vågar man liksom inte vänta längre för man är rädd att tappa kontrollen. Ja, har man från polishåll i praktiken sett till att en lastbil ostört kunnat köra den här stora mängden cannabis från Spanien genom flera länder upp till Sverige, då vill man ju inte riktigt ha på sitt samvete att det försvinner några kilo hit eller dit. Det kom ju ett läge på, på den här platsen i, i Upplandsbro där polisen bedömde att vi riskerade att förlora kontrollen över narkotikan och över situationen. Och då är det så att man tar ingen risk i det läget utan då måste polisen slå och ingripa helt enkelt. Alla tre personerna, fixaren, organisatören nere i Portugal och 25-åringen i Sverige de blir misstänkta för inblandning i narkotikasmugglingen. Och vid tidpunkten för tillslaget då är det nog ingen av de här inblandade som –fattar liksom riktigt hur det har gått till och varför de har åkt fast. Men snart kommer de inse att polisen haft en infiltratör– –som jobbat med operationen under tre års tid. Och att polisen har följt varje steg som tagits– –mot att få till en transport av narkotika. Det är ovanligt att fall med infiltratörer blir kända. Och det är ju också enligt polisåklagare– det ovanligt att man använder sig av den här metoden. Och när vi frågar Kristin Nilsson som är chef för utredningsenheten på NOA om det, då vill hon inte ens säga något om hur vanligt eller ovanligt det är. Det här är en arbetsmetod som vi använder eh, när det gäller allvarlig brottslighet. Och det är som en komplement till som en av många andra metoder vi använder. Operation Kosta som vi har pratat mycket om här, smugglingen från Spanien till Sverige, den berör ju och handlar om synnerligen grov narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Men polisen kan faktiskt använda sig av infiltration som arbetsmetod även vid andra typer av brott. Vi använder den vid allvarlig brottslighet och det behöver inte vara de grövsta brotten i sig utan det ska kunna vara när det gäller att det har någon samhällspåverkan, att det är konsekvenser av brottet och så vidare så kan vi också infiltrera. Ja, det här fångar in rätt många typer av brott. Men vilka? Det vill Kristin Nilsson inte säga. Operation Kosta, de här 400 kilona cannabis- som kördes från Spanien till Upplandsbro. Det har inte bara blivit en dom, det har ju faktiskt blivit två. De två männen som bor i Portugal fixar den organisatören- de greps ju där och blev så småningom utlämnade till Sverige. Men... 25 årigen mottagaren som tog emot narkotikan i Upplandsbro han var faktiskt först med att åtalas och dömdes redan förra året. Vi vet ju vem som rent faktiskt hade uppgift att åka och, och hantera den här narkotikan som kom till Sverige. Åklagade Sara Nilsson igen. Det är ju en person som inte enligt min kännedom är kopplad till ett nätverk. Han har ju fått det här i uppdrag att utföra de här mer riskfyllda åtgärderna. Den här 25-åriga killen han har några punkter i belastningsregistret men det handlar huvudsakligen om brott på bötesnivå. Han har eller hade i alla fall innan han dömdes ett jobb och levde som det brukar stå i domar under ordnade förhållanden. Och han dömdes ju till fängelse i sex år och fem månader för synnerligen grovt narkotikabrott. Han hävdade både i tingsrätten och i hovrätten att han utsattes just för det här otillåten brottsprovokation och att han därför borde bli frikänd. Men det lyssnade ju inte domstolarna på, utan de dömde ju honom. Hovrätten skriver ju att 25-åringen hade tagit emot narkotiken –oavsett om det var en transport som kommit till genom polisens infiltration eller inte. Det spelade ju ingen roll att det var en tysk tulltjänsteman som körde den där bilen. Och nu i början av det här året då har det ju också väckts åtal mot fixaren och organisatören. Och nu i dagarna har domen kommit mot de här två då, som misstänkt för att ha organiserat cannabistransporten från Spanien till Sverige– vi ska komma till den domen, men kommer du ihåg den där mannen på butiken i Uppsala, han som lämnade ut drygt en halv miljon kronor i kontanter som låg i en godispåse? Det pågår en förundersökning mot, mot honom. Han är anhållen i sin frånvaro. Åklagare Sara Nilsson igen om mannen i butiken i Uppsala som är misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Han äger den här butiken och uppenbarligen så, så kunde han skaffa fram den här typen av kontanter och, och lämna ut det. Jag har inte så mycket mer information som jag kan dela med mig av. Det fanns planer på att gripa även mannen i butiken som lämnade ut pengarna, men det hann man inte med- innan han försvann. Vi hade en tydlig prioritering där. Att eh, narkotikan ska, ska tas i beslag- och man ska gripa de personer i, i, som är involverade i hanteringen av den. Och det var också viktigt då att komma, lyckas gripa de här två personerna som var i Portugal. Och som nummer tre på prioriteringslistan så var det naturligtvis att, att ingripa mot den här butiken. Men när, när det... Väl fanns möjlighet för polisen att göra det så hade han ju hunnit lämna landet. Ja, idag startar en unik rättegång där Atthunda Tingsrätt kommer att behandla frågan om polisen agerat lagligt i samband med narkotikaaffärer. Det handlar om en polisinsats inom operation Kosta där en polis jobbat undercover och tagit uppdrag att smuggla narkotika genom Europa. Det är inte bara utredningen som har hållit på rätt länge, den rättegången har hållit på rätt länge också. Du var ju med Första dagen. Rättegången mot organisatören och fixaren den skedde ju i attunda tingsrätt och var det har varit lite fläckvis öppna dörrar kan man säga. Delar av sakframställan första dagen, då var jag där och kunde sitta och lyssna. Sen är det en hel del förhör och annan bevisning som man har visat upp inför stängda dörrar. Och det handlar bland annat om förhören med den här svenska polisen som är infiltrerat som kallas Ivan och även den tyska tulltjänstemannen som körde lastbilen med cannabis från Sverige till Spanien. Och delar av polisutredningen den är också sekretessbelagd- även om de åtalade och deras försvarsadvokater har fått ta del av den. Men att sånt här material blir sekretessbelagt- det gör ju att försvararna inte kan berätta om vissa delar. Och det gör ju också att insynen för journalister- eller andra medborgare som vill kolla närmare på det här- inte är möjligt helt enkelt. Ett exempel är ju hur inspelade samtal har låtit. För om man läser utskriften, då ser man ju visserligen- orden och vad som har sagts men man hör ju inte tonfallet har det låtit hotfullt har det låtit övertygande har det låtit ivrigt hur har det egentligen låtit när man har pratat det handlar ju väldigt mycket om nyanser åklagare Sara Nilsson igen skulle alla de här handlingarna bli offentliga så är det en handbok för kriminella i hur man ska avslöja en infiltratör för det är så detaljerat och skulle det bli offentligt så, så kan, skulle jag vilja säga att då kan man ju inte fortsätta med, med den typen av invitationsåtgärder. I fredags kom i alla fall domen och den är såklart både åklagare och polis väldigt nöjda med. Det blev fleråriga fängelsestraff för båda tilltalade. Fixaren han dömdes till 6 år och 10 månaders fängelse och organisatören han fick 7 år och tio månader. Man bedömer ju att knarkleveransen skulle ha skett oavsett om infiltratören hade varit där eller inte eller hjälpt till. Det jag tycker är bra med domen det är att det är en, den är väldigt tydlig. Den tar upp alla de invändningar som har gjorts och bedömer dem var och en på ett tycker jag, pedagogiskt sätt. Det är väldigt mycket värt för oss. Tingsrätten skriver i domen att de här två männens brottsavsikt den har funnits före första kontakten med infiltratören Ivan och att smugglingen skulle ha skett utan hans inblandning. Man skriver också att dokumentationen av infiltrationen den ger en god bild av hur den här har gått till. Men från försvararhåll där kommer en del invändningar. Och det är väl just den här balansen mellan att infiltratören vill vara närvarande, han vill vara en del av de här samtalen men han får liksom inte driva på. Och det tycker ju både fixaren och organisatören att infiltratören har gjort, att han har hört av sig, att han har varit så pass liksom på att genomföra det här att det har lett till att de har gått med på att hjälpa honom. Man säger att polisen under infiltrationen använt sig av provokationer som har påverkat händelsutvecklingen. Jag delar inte domstolens bedömning avseende de provokativa åtgärdernas karaktär och betydelse för slutresultatet i domen. Det här är försvarsadvokat Thomas Martinsson som försvarade fixaren. Fixaren han förnekar brott helt och tycker inte att han borde ha dömts överhuvudtaget. Eftersom det var stängda dörrar som vi nämnde under delar av förhandlingen så kan ju försvarsadvokaten inte berätta precis allt som har sagts. Men Martinsson han nämner ett möte där hans klient fixaren kände sig pressad. Så Som jag har förstått honom så, så upplevde han den situationen på sådant sätt att det blev en markering ifrån, från infiltratören och hans kompanjoner. Det var två ytterligare personer med vid det här tillfället som skulle vara bulgarer. Fixaren han blir här tagen åt sidan av de två kompanjonerna till polisinfiltratören Ivan. och Vad som sägs det finns inte dokumenterat med inspelning utan bara anteckningar i loggen. Och jag kan inte se att, den är, att det är oförklarligt varför just den personen gör den här åtgärden. Utan jag upplever det som min klient beskriver. Att det var en markering att nu vill man ha en aktivitet. Och att det var svårt för honom att kanske säga nej i det läget där han befann sig. Han var ju redan insyltad i, i, i sammanhanget. Den här insyltningen som advokaten pratar om, den har enligt honom enbart handlat om att förmedla kontakter mellan personer. Fixaren har inte själv varit delaktig i narkotikasmuggling och det enda han ska ha gjort är att föra samman personer. I det här fallet polisinfiltratören Ivan med den andra åtalade organisatören. Och att fixaren sedan har varit med på flera möten, det handlar bara om att säkra pengarna han skulle få för att han hade sammanfört de här personerna. Hans deltagande i möten det, det, det är ju naturligtvis upp till varje en att bedöma det men jag förmenar att hans primära syfte vilket i sig kan vara klandervärt det var det att han var utlovad en ersättning för sitt engagemang i den här operationen och att han genom då att, att närvara vid möten där han inte är förledd att delta så har han bara haft en, ett syfte i vart fall och det på något sätt säkra upp- att han skulle få den här känslan. 100% att min pappa inte är inblandad. För min pappa hatar sånt. Och det här är ju då- den dömde fixarens son Jackie. Vi ser jättemycket filmer tillsammans. Så mm. Pappa gillar Action Walkies. Och eh, när man, när, när han kommenterar alltid- kolla så mycket droger. Jag hade aldrig gjort det här. Är du mm. sjuk? Tänk att sitta i fängelse i 500 år- bara för att ha hållit på med droger. Han bara, nej det går inte. När jag och pappa pratar om liksom hans business, det han gillar att göra, så vi pratar om allt. Han har mm. aldrig sagt ett skit om droger. Och jag vet absolut, om min pappa hade hållit på med det, hade han sagt det mm. till mig i alla fall organisatören, han dömdes sig också tillsammans med fixaren- och har redan överklagat domen. Han vill ju bli frikänd, eller i vart fall få ett lägre straff. Och enligt försvarsadvokaten Ivan Fialdini- har 40-åringen lockats av polisens infiltratör- att begå narkotikabrottet och smugglingen. De menar alltså att polisen satte ett lockpris på transporten. Drygt en halv miljon kronor. Alltså att det är priset det är så lågt att det inte gick att motstå. Polisen har erbjudit ett pris- –för den här transporten som vidare understiger ett marknadspris. och Därmed har han blivit stressad till att begå den här gärningen. Han har sett att här går att tjäna väldigt mycket pengar. så Det är ett så kallat lockpris som polisen har använt sig av. Hade de inte gjort det så hade han aldrig försatt sig i den här situationen. Ja, operationkosta lär ju gå– det är Tror du kan gå ännu längre med tanke på ovanligt med den här typen av infiltrationsmål? Ja, men kanske. Det är ett väldigt oreglerat område. Det säger både polis, åklagare och försvarsadvokater. Och senaste domen som var uppe i högsta domstolen gällande infiltration, det var ju det här operation Gösselstack eller Handyman. Och det är ju tio år bakåt i tiden. Det kanske behövs något slags klargörande kring var gränserna ska gå. Är det en bevisprovokation? Någonting som är tillåtet? Eller är det en brottsprovokation som försvarsadvokaterna hävdar i det här fallet? Att smugglingen hade aldrig skett då, om inte polisen hade sett till att transporten av cannabisen skedde från Spanien till Sverige. Men i tingsrätten så blev det alltså fleråriga fängelsestraff eh, mot deras nekande. Och vi får se vad hovrätten säger. Du har lyssnat på Peter Krim om Operation Kosta. Producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reporter Lova Nyqvist själv. Jag heter Eva-Lisa Vallin. Och jag heter Viktor Aldén. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.